din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, cu multă bucurie și plăcere, programul I-137. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute vă va aduce un mănânc de cugetări și meditații asupra versetelor Noului Testament, așa cum Sfântul Duh al lui Dumnezeu a călăuzit pe preotul Niculiță să le alcătuiască. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 19 din Evanghelia după Ioan capitolul 11, verset pe care îl voi citi dată urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a vă povesti o scurtă, foarte scurtă împrejurare din viața preotului Iosif Trifa. Spune dumnealui următoarele. Zilele trecute am fost la croitor cu o haină veche pe care voiam să o repar punându-i un petic din material nou. Croitorul s-a uitat atent la haină și apoi mi-a spus, Părinte, haina asta nu merită să bagi în ea un material nou, este prea veche, mai bine făți o haină nouă.” Îndemnul croitorului mi-a adus aminte de cuvintele mântuitorului din marcul 2 cu 21, Nimenea nu pune petec nou la o haină veche. Mântuirea sufletească nu se poate dobândi făcând câte o mică îmbunătățire la o viață păcătoasă, ci se poate realiza îmbrăcându-ne într-o haină nouă, devenind un om nou. Iată, iubiți ascultători, ce îndemn plin de înțelepciune din partea lui Dumnezeu ne vine prin părintele Iosif Trifa cu privire la căpătarea mântuirii. Omul, așa după cum ne arată Sfânta Scriptură, după ce a păcătuit, a fost izgonit de Dumnezeu afară din Eden într-un pământ blestemat. Oare ce poate să primească Dumnezeu cel de trei ori sfânt și de șapte ori săvârșit din lucrările unui pământ blestemat a unui om blestemat sortit morții care și-a atras singur asupra lui această sentință? Noi, prin ceea ce am făcut, nu avem alt sfârșit decât moartea pentru totdeauna pentru veci de veci de la fața lui Dumnezeu. Noi suntem cufundați în moartea păcatului, noi suntem cufundați în blestemul care ne l-am atras, blestemul păcatului este moartea și nu putem face nimic ca să-i dobândim viața, trebuie numai din afara noastră cineva să facă așa cum a făcut Tatăl Dumnezeu, trimițând pe Domnul Isus Hristos care s-a coborât la noi aici în ținutul morții și ne-a adus El viața divină din Dumnezeu. Cine vrea să primească această haină nouă, această făptură nouă care este Domnul Isus Hristos este singurul care poate să aibă parte din nou de fericirea cerului pierdută prin căderea în păcat. Doamne Tată Ceresc, mulțumim frumos că prin toate exemplele și pildele posibile și ușor de înțeles pentru mintea noastră ne chem și astăzi să-L primim pe Domnul Isus Hristos. Fie te rugăm! Ca acest mesaj care urmează în următoarele 30 de minute Să ne limpezească și mai mult adevărul acesta Să ne arate imposibilitatea noastră de a face ceva Să ne ajutăm singuri și apoi să ne descopere marea dragoste a ta Care ne-a arătat-o în Domnul Hristos Încheim cu a ne determina să-L primim pe Domnul Isus Hristos Pentru slava ta și fericirea și binele nostru veșnic Amin Mulțumim și pe Domnul Îndreptându-ne către textul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, vom citi împreună, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, versetul 19 de la Ioan capitolul 11, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mânghiie pentru moartea fratelui lor. Am citit și am ascultat gândurile și meditațiile, așa cum Dumnezeu l-a călăuzit pe preotul Nicuriță să le alcătuiască, despre împrejurările pregătitoare ale acestui moment, ale venirii Domnului Isus în Betania pentru învierea lui Lazar. Astăzi, deci, ne aflăm împreună cu Domnul Isus în Betania, unde aflăm că mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Casa din Betania a Martei Mariei și Lazăr nu era o casă de rând, ci datorită Evlaviei care stăpânea cele trei ființe și a credincioșiei lor față de Domnul Isus, devenise cunoscută în tot satul și chiar în Ierusalim. Astfel se explică faptul că mulți iudei veniseră să mângâie pe cele două surori în urma morții lui Lazăr. Când un evreu murea, era obiceiul ca rudele cele mai apropiate, să înceteze orice ocupație, să trăiască din cea mai simplă hrană și să jelească pe cel mort. Acest lucru ținea șapte zile. În cazul Martei și Mariei, lucrurile erau mai deosebite. Atât ele, cât și fratele lor, Lazar, erau cunoscute, cum s-a arătat mai sus, ca prietene ale învățătorului Isus, lucru care nu era pe placul iudeilor. După moartea fratelui lor, Printre rudele venite să-i aparte la durerea care le zdrobise inimile, erau și mulți iudei, farisei, care se foloseau de acest prilej ca să le înstrăineze de Domnul Isus prin mângâierile lor. Oricare ar fi gândurile și planurile oamenilor cu privire la omul care se alipește de Domnul Isus, lucru însemnat este că acest om devine cunoscut de toți, și de prieteni și de dușmani. Credința și credincioșia față de Dumnezeu te scoate din anonimat și te pune pe cel mai înalt pisc în lumina plină a soarelui ca să fii văzut de toți. Și acest lucru se petrece nu pentru înălțarea eului tău, ci pentru slava stăpânului cerului și al pământului. Cine înalță pe Dumnezeu printr-o viață evlavioasă, va fi și el înălțat de Dumnezeu. Lumina înalță lumina. Mulți iudei veniseră la Marta și Maria, ne spune evanghelistul Ioan, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Ce planuri or fi avut iudeii veniți în casa din Betania e de mai puțină însemnătate. Planul lui Dumnezeu însă are adevărata însemnătate și la aceasta trebuie să privim noi în orice împrejurare. Dumnezeu călăuzise în așa fel lucrurile încât să aibă mulți martori și dintre prieteni și dintre dușmani la marea lucrare pe care Domnul Isus avea să o săvârșească în curând în Betania. Dacă suntem în mâna Domnului Isus și i-am devenit prieteni, atunci să fim de plin liniștiți cu privire la toate câte vin asupra noastră, pentru că toate au în vedere slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui pe pământ. Și prietenii și dușmanii trebuie să vadă mâna Domnului în viața noastră, așa cum s-a văzut la învierea lui Lazar. Slavă! Slavă-i se cuvine Lui, Marele Mântuitor și Stăpân, acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul următor, la versetul 20, Evanghelistul Ioan, care ne relatează această minune a Domnului Isus, spune Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta, în unele privințe, se aseamănă cu Petru, iar Maria cu Ioan. Petru era mai avântat în lucrurile din afară, mai iute în hotărâși și mai grabnic la întrebări și răspunsuri. Tot așa era și Marta. Departe de noi gândul de a judeca pe Sfinții lui Dumnezeu, dar din experiențele vieților, învățăm cum să ne purtăm între cerea noastră pe pământ. Marta, deci, când a auzit că vine Domnul Isus, ei și înainte. Probabil pentru că era gospodina casei care a primit vestea susirii Domnului, a alergat înaintea lui, fără să-i spună Mariei care ședea în casă unde primea condoleanțele de la cei veniți. Atitudinea diferită a surorilor justifică caracterizarea lor din Luca la capitolul 10, versetele 38 până la 42. Un lucru frumos și necesar învățăm din versetul acesta. Când a auzit Marta că vine Isus i-a ieșit înainte. Duhovnicește luând aceste cuvinte, înțelegem că nicio valoare din lume nu este mai însemnată ca Isus, valoarea tuturor valorilor. Nici o lucrare din lume nu este mai necesară decât întâmpinarea Domnului Isus. Nici o nevoie nu e mai mare și mai urgentă ca primirea Mântuitorului Isus și a Cuvântului Său în viață. Înțelegem oare bine acest adevăr? O, de la înțelege." Dragul meu, când auzi că vine Isus, felul lui de-a fi cuvântul scris al adevărului său, ce faci tu? Îi ieși în întâmpinare? Ești gata să-l primești așa cum este el? Marta, în dorința ei de a primi pe Domnul Isus, și-a lăsat oaspeții în casă și-a alergat la cel pe care îl prețuia mai mult." Adevărata primirea Domnului Isus în inimă este numai atunci când te lepezi de toate pentru El. Încă un gând. Venirea Domnului Isus pentru a-și lua biserica, mirea sa, este foarte aproape. Ești tu, fratele meu, gata să ieși în întâmpinare? Ne arată mai departe, deci, apostolul Ioan că Maria ședea în casă. Din clipa când cele două surori au trimis o solie la Domnul Isus, ca să-i spună cele petrecute cu fratele lor, Lazar, Maria a aștepta cu încredere și în liniște venirea scumpului ei învățător. Ea ședea în casă odihnită pe perna credinței care lucrează prin dragoste și așteptarea ei n-a fost înșelată. Învățătorul a venit și a venit plin de har și de adevăr. Să așteptăm deci cu deplină încredere pe Domnul Isus. El va veni curând, ferice de cei care se odihnesc pe perna credinței, nădejdii și a dragostei. Ei, prin această așteptare, se curățesc după cum El însuși este curat, slăvit să fie Domnul. Iată acum cum ne prezintă Apostolul Ioan întâlnirea dintre Marta și Domnul Isus în versetul 20 și 21 de la Ioan 11 pe care îl citesc. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit, fratele meu. Vorbele acestea cu care Marta a întâmpinat pe Domnul Iisus par a fi un salut de mustrare. Cu aceleași vorbe l-a întâmpinat și Maria, în versetul 32, cum vom vedea în curând. Copleșite de întristare, ele n-au putut face altceva decât să-și arate durerea, Că el n-a fost de față ca să le schimbe jalea în bucurie. Cei mai mulți dintre noi fac tot așa ca și surorile din Betania atunci când trec printr-o încercare. Ferice de aceia care pot zice în împrejurări grele, facă-se voia ta." N-a fost mai bine pentru cei trei tineri prieteni ai lui Daniel, așa cum am mai amintit și în lecțiile precedente, să aibă cu ei în cuptorul de foc pe Fiul lui Dumnezeu decât să scape de acolo prin puterea mâinii sale?" Așa se întâmplă mereu. Dacă Domnul Isus ar fi fost acolo, Lazar n-ar mai fi murit, dar nici Marta și Maria și nici noi n-am mai fi auzit plânsul inimii iubitoare a Mântuitorului nostru. Nu e mai bine oare să avem înțelegerea inimii sale în încercările noastre decât puterea mâinii sale spre a ne ocroti sau a ne scăpa? În lacrimi? Se arată mai limpede dragostea, căci, așa cum vom citi în curând, Iisus plângea. Acum e timpul răbdării lui Hristos, timpul prețioaselor sale înțelegeri. În mijlocul apelor adânci, ale mâhnirii prin care trecem, ne sprijinește inima Domnului nostru scump. Spune deci Marta, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Un gând duhovnicesc se desprinde de aici. Moartea vine numai acolo unde lipsește Dumnezeu, căci pretutindeni unde este El, domnește viața. Moartea duhovnicească vine în clipa când lipsește Domnul Isus, iar Domnul Isus lipsește numai atunci când noi ne depărtăm de El, făcând voia noastră proprie. Ori de câte ori Vrem să ne împlinim o dorință potrivnică voiei lui Dumnezeu? Ne lipsim noi înșine de Dumnezeu prin faptul că ne depărtăm de El. Orice depărtare de Dumnezeu, chiar pentru un scurt timp, este o primejdie de moarte. Trupul nostru este supus morții din pricina păcatului. Unde este păcat nu este Dumnezeu. Chiar dacă trupul acesta îl facem un vas potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu, tot nu-L putem scăpa de moarte. Carnea infectată de păcat trebuie să moară. În ea însăși nu este Dumnezeu, de aceea trebuie să moară. Numai prezența Domnului Isus în noi ne face vi și în stare să lucrăm pe ogorul Evangheliei. Mortul miroase greu. Un mort în păcat, tot după miros se cunoaște, ce urât miroase păcatul mândriei! Chiar cei necredincioși nu pot suporta acest miros. Dar păcatul beției, desfrâului, lăcomiei, iubirii de bani, crevetirii, vai, ce urât miros toate aceste păcate! Mirosul cel mai urât însă îl răspândește păcatul prefăcătoriei. Acesta se observă pretutindeni, dar mai ales în rândul credincioșilor. Unde este numai o formă de evlavie, unde este fățărnicie, unde este prefăcătorie, acolo lipsește Domnul. Doamne, spune Marta, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Toată grija noastră, iubiților, trebuie să fie îndreptată aici. Să nu cumva să pierdem pe Domnul, să nu-L părăsim pe El. Fără El nu putem avea viață. Dacă vedem pe fratele nostru în primejdie de moarte, să nu zăbovim, ci să-i dăm ajutorul trebuincios pentru a rămâne în viață în Domnul. Doamne, ajută-mi să rămân în Tine, ca și Tu să poți rămâne în mine și astfel să fiu viu. În versetul următor, la versetul 22, Marta continuă să-i spună Domnului Iisus. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu iată o pe Marta, în cea mai frumoasă și de plină lumină, în care a dus-o credința ei în Domnul Iisus, marele învățător și prieten drag al casei. Spune ea, acum știu. Știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Credința Martei trecuse dincolo de hotarul cunoscut al credinței obișnuite. Ea intrase în împărăția luminii clare, în care lucrurile dumnezeiești le vezi și le știi sigur, cunoscând toate posibilitățile lor. Era adevărat că dacă Domnul Isus ar fi fost în Betania, ar fi fost vindecat Lazar. În fața lui moartea nu putea să se facă stăpână pe nimeni, dar lucrurile s-au petrecut altfel decât își închipuiau oamenii. Ele s-au desfășurat după gânduri și planuri lui Dumnezeu. Marta, văzând că totul era altfel decât și-a închipuit, a avut totuși în ea o putere și o lumină care i-au dat încredere în biruință, și anume încrederea în acela care putea face orice din pricina neprihănirii lui și a mărturii pe care gura s-a înălțat tot timpul. Știa sigur Marta că ceea ce vrea Domnul Isus și ceea ce cere el de la Tatăl Ceresc se va face. Ea știa că El este Hristosul, care poate mijloci la Dumnezeu pentru nevoile oamenilor. Credința ei, deci, ajunsese la știință și n-a înșelat. Odihnit este sufletul care ajunge la știința credinței. El, într-adevăr, nu se mai teme de nimic și nu-l mai robește pământul coale lui. Ca să ajungem la credința care știe... Trebuie să fim obișnuiți cu ascultarea și supunerea față de Dumnezeu și de cuvântul Lui scris. Cine învață să asculte cuvântul Lui Dumnezeu, este ridicat zilnic pe noi și noi treptele vieții celei noi, Dumnezești devenind tot mai asemănător Lui Dumnezeu și mai pătrunzător al tainelor celor mai presus de fire. Credința și dragostea noastră cresc și se desăvârșesc numai prin ascultarea de cuvântul scris al lui Dumnezeu, prin rămânerea sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt. Fie binecuvântat Dumnezeu, care prin harul Său ne-a pus totul la îndemână, ca să putem trăi așa cum dorește El și să fim împreună lucrători cu El în măreața Lui lucrare. În versetul 23, Domnul Isus ia cuvântul de data aceasta, în întâlnirea cu Marta, afară din cetate, și iată ce îi spune El. Isus, i-a zis, fratele tău va învia. Nemărginirea și mărirea Dumnezeirii s-a coborât în cea mai adâncă smerire ca să vorbească la nivelul, la starea mărginitei făpturi omenești despre adevăruri veșnice. acesta domnului Domnul Iisus Hristos. El și-a dezbrăcat slava sa veșnică, pentru ca să vină aici la noi în starea noastră de adâncă de cădere și să ne vorbească pe înțelesul nostru tainele planurilor lui Dumnezeu și apoi să ne ridice pe înălțimile vieții veșnice de sfințenie și adevăr. Versetul de mai sus și următoarele arată pe scumpul nostru mântuitor, stând de vorbă cu Marta, despre marele adevăr al învierii și al vieții veșnice, căutând să-i limpezească mintea și credința ca să ajungă apoi la pace și bucurie. Într-adevăr, cele două surori, Marta și Maria, erau adânc îndurerate din pricina morții fratelui lor și Domnul Iisus a avut milă de ele prin faptul că a răspuns chemărilor. El le-a învățat pe amândouă, dar în primul rând pe Marta, marele adevăr că cei ce l-au cunoscut și au trăit în legătură cu el, moartea nu mai este moarte. Omul care a trăit în legătură cu Dumnezeu, această legătură nu mai poate fi ruptă. Moartea nu poate rupe legătura dragostei dintre om și Dumnezeu. În clipele întunecoase ale vieții, să privim spre cel ce a nimicit moartea și care, când trupul acesta se nimicește, ne așteaptă cu brațele deschise. Isus i-a zis, fratele tău va învia. Fii atent, dragul meu, la ceea ce vorbești despre fratele tău care a murit trupește sau poate chiar duhovnicește într-o anumită latura ființei sale sau ai tu părere că a murit. El va învia. Domnul va face această lucrare și vei da ochii cu el. Dacă l-ai vorbit de bine, vă veți bucura împreună, dar dacă l-ai vorbit de rău, ce va fi oare? Învierea este lucrarea văzută a Harului Lui Dumnezeu, când Marele Vrăjmaș, moartea, va trece pentru totdeauna în Marea Uitării. În versetul 24, Marta se grăbește să-i răspundă Domnului Sus în felul următor. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iarăși este vorba despre știința credinței. Într-adevăr. Credința adevărată te duce la știință, căci fără știință nu poți face niciun pas sigur în viață. Numai cine știe drumul ajunge la țintă. Cine cunoaște adevărul devine liber și este stăpânit de pace. Cine știe unde este cheia poate descuia ușa. Marta știa că este o înviere a morților, nu numai că ea credea în înviere, ci știa sigur că este cât sunt astăzi care mărturisesc credința în existența lui Dumnezeu, dar nu cred în învierea morților. Necredința în Dumnezeu și în cele spuse de Dumnezeu este cea mai mare plagă în omenire. De aici vin toate relele și nenorocirile. Marta știa ceva din adevărul lui Dumnezeu, dar nu știa destul. Unele lucruri le știm bine, iar despre altele nu știm nimic. Ceea ce este însă și mai rău este faptul că nu vrem să știm. Dumnezeu ne-a dat cuvântul său ca să-l credem tot și să știm tot adevărul, nu numai o parte, nu numai ceea ce ne convine sau cu ceea ce ne-am fost noi obișnuiți. Cine nu vrea să știe mai mult decât ceea ce a moștenit de la părinți sau ceea ce a învățat de la gruparea din care face parte, acela se osândește singur la întuneric și moarte. Numai cine primește tot cuvântul lui Dumnezeu ajunge la pace, bucurie și roadă dumnezească. Marta credea și știa despre învierea din ziua de apoi a tuturor morților, dar nu credea în învierea dintre cei morți, adică nu credea că ar putea cineva să învieze acum din morți. Și din pricina aceasta, ea nu primea mângâierea de care avea nevoie în ziua respectivă. Ea primise de multe ori pe Domnul Isus în casa ei și ascultase învățăturile lui minunate, dar din toate acestea ea nu înțelesese prea mult și nu primise mai mult în inima ei decât oricare alt iudeu credincios. Domnul Isus nu venise numai pentru mântuirea lui Israel și înălțarea lui în fața celorlalte popoare ale lumii, ci el se întrupase pentru folosul tuturor oamenilor din orice neam, religie sau stare socială. Adevărul acesta și alte laturi ale lui nu le puteau înțelege nici chiar ucenicii. A venit însă o zi, ziua minunată a pogorării Duhului Sfânt, când vărul a fost dat la o parte. Când nu știm un adevăr sau nu suntem siguri de el, să ne deschidem prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu și el ne va da lumina de care avem nevoie spre slava lui și spre propășirea lucrării lui în noi și prin noi. Facă Domnul Dumnezeu, ca și noi, ascultătorii acestor gânduri minunate, să facem parte din categoria celora care își deschid inima față de adevărul lui Dumnezeu. Și acum, după ce am lansat apelul a ne deschide inimile noastre înaintea lui, haideți să dăm citire unei poezii care ne arată, ne dezvăruie câte ceva din atotputernicia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 Fă-ne, Doamne, să ne încredem doar în Tine cât trăim, să înălțăm numai spre Tine ale noastre rugăciuni, Tu faci nemaipomenite și dumnezeiești minuni. Nimeni, Doamne, niciodată nu ne poate face rău când ne apăra Ta mână când ne ajută brațul Tău, însă nimeni nu ne poate izbăvi cât n-a sosit ceasul rândui de Tine pentru tot cei porunciți, poruncit Ție-ți închinăm viața Legământul înnoind Mai statornici și mai vrednici Să slujim mărturisind Al tău nume a tale fapte Și a ta dragoste de plin Tu ești Dumnezeul nostru Fi slăvit în veci Amin